اما بعد يقول ربنا الرحمن في كتابه القران انما مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها فجاءها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيبا كان لم تغنى بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون وقال عليه الصلاه والسلام في ما رواه الامام البخاري رحمه الله عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا امسيت فلا تنتظر الصباح وإذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أيها المسلمون عباد الله اين اسلام وجه الله na nyote mliohudhuria katika msiba huu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuumba akaturuhuku kwa neema mbalimbali akatunemesha kwa neema ambazo hatuwezi kuzihisabu akatujalia afya na salama na akatujalia tukaweza kuhudhuria katika msiba huu wa ndugu yetu kuja kumsindikiza katika safari hii ndefu safari ambayo ilikuwa ikiwaliza wale waliotangulia wenye akili timamu na waliojua maisha na safari hiyo walikwenda watu kumuona Abu Hurairah Allahu anhu akiwa katika maradhi ya mwisho ya uhai wake walipoingia wakamkuta analia kilio kikubwa na uso wake umejaa machozi wakamuuliza kitu gani kinakuliza hiyo sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kinaniliza mimi ni safari ninayokwenda safari ya mbali na zawadi ya safari hiyo niliyochukua haitoshi ni ndogo akili kusudia safari anayokwenda ni safari ya akhirah ni safari ndefu waangalie walioziku waliozikwa miaka moja iliyopita na zaidi ya hapo bado wako ndani ya makaburi wanasubiri kufufuliwa na kwenda kuhesabiwa safari hii ni safari inahitajia umakini ni safari inahitajia maandalizi mazuri ili uweze kwenda kupumzika katika kaburi lako wengi tunajua anayekufa amekwenda kupumzika lakini hapana anayekufa anamoja ya hali mbili hima watu ndiyo wapumzike kwa kufa kwake na ima yeye aende akapumzike Manafia kiwa ni mtu aliyekuwa akiyafanya mema na anitekeleza lengo la yeye kuletwa hapa duniani na Mola wake. Akajua kwa nini ameletwa. akaishi na wanadamu wenzake katika maisha ya salama. Huyu akifa anakwenda kupumzika. Lakini yule ambaye hajui kwa nini ameletwa akaishi katika hii dunia anapotaka yeye wala hajui kama yupo aliyemuumba na akaishi na wanadamu wenzake anapotaka yeye kwa tabu na kero basi huyu anapokufa watu ndio wanapumzika na yeye anakwenda kupata matatizo makubwa ndani ya kaburi lake Tunamuomba Allah Jalil el-Ksiba dada huyu na mama yetu huyu iwe ni safari ya kwenda kupumzika na iwe si safari ya kuwafanya wengine wapumzike kwa kifuko chake. Ndugu kuna sufiana katika mazingira kama haya ni jambo la msingi sana. Na ni sehemu ambayo tunakutana sisi wanaadamu, na hivyo ni muhimu sana tukakumbushane haijalishi unayemkumbusha ni muislamu au sio muislamu ana dini au hana dini midamu ni mwanadamu ana haki ya kukumbushwa allah subhanahu wa ta'ala amyetolea mfano haya maisha ya dunia ndani ya qur'an akasema innama mathalu alhayati ad Hakika mfano wa haya maisha ya dunia kama in anzalnaho minas ni kama mfano wa maji ya mvua tunayoteremsha kutoka mbinguni fahtalak bihi nabatu al-ardi falafahaa haya maai ya mvua baada ya kuwa mvua imenyesha maji yale yakachanganyika na mimea ya ardhi مما تاكل الناس والانعام مماهو يابايوا وناكولا وانعامو تنبونياشامبوا مماه ايناستوي نااربي نپنديزا حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت mpaka hii inapokuwa majani yake yamestawi vizuri mimea ya ya yake ikastawi vizuri na ikapendeza ardhini na wazana ahluha anahum qadiruna alaiha Na wanadamu wakajiona kwamba wao ndio wenye uwezo wa kurutubisha ardhi wameweka mbolea mimea ikastawi Wamepanda miti mvua ikanyesha. Wakajiona wanadamu kwamba wao ndio wenye uwezo juu ya hilo. Ataha amruna lailan au nahara. Huwa inakuja amri yetu ya kuiangamiza ardhi. Ima ni wakati wa mchana ama ni wakati wa usiku. Ikawa ardhi yote imeangamia na uzuri uliokuwepo ukapotea. Na mimea iliyokuwa imestawi ikaharibika. Huu ni mfano Allah anasema, "Kadhalika nufassilu al-ayat liqaumin yatafakkarun." Hivo ndivyo ambapo tutazipambanua aya zetu kwa watu wanaoutafakari. Kiangalia haya maisha ya dunia ni maisha mafupi sana. Lakini kwa sababu yamependeza na kwa sababu ni mazuri wanaadamu wanasahau Allah akawatolea mfano wa ardhi mimea mnayoipanda inapopata mvua ikastawi ile mvua ikiondoka Hii mimea haiwezi kustawi tena baada ya muda mahindi mtavuna na hata kuwa na thamani tena ile miti yake na hivyo hivyo mwanaadamu kadri unaposidi kukua na ukanenepa ukapendeza ukawa na sura nzuri ukawa na mwili mzuri huwa unaona kwamba hakuna mtu anajua kujenga mwili kama wewe Hakuna mtu anajua ratiba za kula nzuri kama wewe Hakuna mtu anajua kupanga mipango ya maisha kama wewe lakini mambo hayako hivyo Allah anapokubadilishia hali yakaingia maradhi kwa muda mfupi hali yako yote ya furaha huwa inabadilika na majigambo yote uliokuwa nayo huwa yanakwisha. Sasa tafakari, Hivi unapoona maisha ya dunia na hali ya ulimwengu ilivyo na wewe ndivyo hali yako namna ilivyo. Ishi ukiwa unatambua kwamba wewe ni kiumbe umeletwa na Allah katika hii ardhi. Na Allah amekuhudumia akayatengeneza mazingira mazuri katika hii ardhi. Akakupatia neema mbalimbali katika hii ardhi. Lengo lake anataka umwabudu. Lengo lake anataka umnyenyekee. Lengo lake anataka umsikilize ye. Nimi amekuamrisha ufanye na nini amekukataza uwache. Enyi watu waja wa Allah. Siku moja bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimshika kijana abdullahi ibn Omar kwenye mabega yake akamwambia ishi katika hii dunia kama mgeni kunfi dunia ka annaka ishi katika hii dunia kama mgeni au abiru sabil au ishi katika hii dunia kama mpita njia usijisahau huu sio mji wako na haya sio makazi yako ya kudumu hapa ni pahala kwa muda mfupi ishi katika hii dunia kama mgeni Mgeni anapokwenda katika mji anakuwa na hali ya ugeni. hauwezi kumuona anashughulika na mambo yasiyomhusu. Atashughulika na yale yaliyompeleka katika mji. Na wewe katika hii dunia ni mgeni. Mola wako alipokuleta katika hii dunia amekuleta kwa lengo maalumu Tekeleza lengo hilo. Na hapo utakuwa ni mtu mzuri mwenye busara amaishi katika hii dunia kama mpita njia mpita njia anaposimama mahala anasimama kwa shida maalumu. anasimama kwa lengo maalum akimaliza lengo lake anaendelea na safari yake haya maneno mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Umar alikuwa ni kijana bado maisha anayapenda na bado dunia anaipenda mtume akamtahadharisha na hili. Asijisahau katika hii dunia. Aishi akiwa anatambua kwamba yeye ni kiumbe na baada ya muda ataondoka katika hii dunia. Na sisi ndugu tuishi ni tuishini hivyo. Tuishi kama wageni katika hii dunia. Mola wetu ametuleta hapa duniani tuje kumwabudu tuje kutekeleza amri zake na tuyaache makatazo yake tunapokuja kuwazika ndugu zetu kama hawa Bi mkubwa huyu hakuugua siku tatu wala nne. tunapata taarifa ni muda mfupi tu hii ni sehemu ya mazingatio na wewe unaweza kuwa wakati umepumzika una ratiba nzuri na roho yako ikachukuliwa katika hii dunia wewe ni mgeni katika hii dunia wewe ni mpita njia usigurike na haya maisha ya dunia Allah natuambia ndani ya Qur'an fala taghrana-kumul hayatud-dunya siasi wadanganyeni maisha ya dunia walijenga watu wako wapi na yale waloyajenga waliimarisha watu yako wapi yale na wao wako wapi mwanadamu ajifunze na wale waliomtangulia kwa haya maneno aliwaambia abdullahi ibn Umar akawa anasema "Idha amsaita fala tenkadiri asbaha utakapoipata jioni ukawa na afya ya kufanya matendo mazuri fanya usisubiri asubuhi inawezekana asubuhi usifike una jambo la msingi la kufanya fanya usisubiri asubuhi" Ikiwa kesekana hiyo asubuhi ukaamka hauna nguvu ya kulifanya jambo hilo. Wa idha asbahata fala Na utakapoipata asubuhi umeamka mzima una afya, yafanye yenye faida na wewe. Yafanye ya kukusaidia wewe katika dunia yako na katika dini yako. Fala tantadhuri almasaa. Usisubirie jioni ukasema nitafanya jioni. Midamu umeamka asubuhi una fanya usiseme nitafanya jioni wa khud min limaradhika chukua wakati ukiwa una afya fanya wakati ukiwa una afya yale yatakayokuja kukusaidia utakapokuwa mgonjwa hautaweza tena kufanya midamu sasa hivi unaafya, fanya yenye manufaa na wewe fanya yenye faida na wewe utakapokuwa mgonjwa hautaweza tena kufanya wa min hayati kal mautika chukua katika uhai wako yatakayokusaidia kwenye umauti wako. sasa hivi mama huyu na wengine shemeji yetu na wengine dada yetu hawezi kufanya chochote yale aloyafanya katika uhai wake ndio yanayoweza kumsaidia katika umauti wake ndio zanguni wanadamu wezangu haya maisha ya dunia yamependeza ni kigani kibichi inafutia ya yanashawishi kama hautakuwa makini utasema fulani amekufa ghafla hakuna haja wewe ukafa ghafla kwa nini upe ghafla wakati wewe ni mgeni katika hii dunia na wakati wewe unimpita njia katika hii dunia lazima uishi ukiwa na maandalizi kwamba mimi wakati wowote naweza nkaondoka katika hii dunia naondoka vipi Matendo gani mazuri nilionayo ya kunisaidia Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Hurairah aliyopokea Imam al-Bukhari anasema sallallahu alayhi wasallam Hirisha ala ma yenfak wakustain billah kuwa ni mtu mwenye kujituma kuwa ni mtu mwenye bidii kuwa ni mtu mwenye kupupia yale yenye kukunufaisha yaangalie haya yaliokushughulisha yana kunufaisha kama yanakunufaisha katika maisha yako ya dunia hebu yaangalie yana kunufaisha vipi katika dini yako ni sababu ya dini yako kubakia salama au ni sababu ya kuharibikiwa na dini yako. Usiharibikiwe na dini kwa sababu ya kutengeneza dunia. Usikubali dini yako ikaharibika kwa sababu ya kutengeneza dunia. Usikubali kuharibu akhera yako kwa sababu ya kutengeneza dunia. Allah alipomuumba Adamu hakumleta duniani Allah alipomuumba Adam na Hawa aliwapeleka peponi huko ndio kwao na huko ndo kwenye ya maisha yao ya milele lakini iliwajue thamani ya pepo kwamba sio kitu kinachopatikana bure akawaleta duniani kupewa mitihani na hii dunia ni nyumba ya mitihani tumeletwa kwa kheri na kwa shari pia Tujue tuko kwenye nyumba ya mitihani. Na ndiyo maana Adamu na Hawa walipofika duniani, jitihada yao kubwa ni kufanya matendo yatakayowarudisha katika nyumba yao ya asili. Na wewe hauwezi kwenda kuishi nao kule kama hautakuwa na matendo mazuri. Aturidu antakuna rafika qaumin lahum zadun wa ans bi Wataka ukaishi na watu kila mmoja na fungu lake na wewe huna fungu? Haiwezekani, wezekani. Ko tuishi katika hii dunia tukiwa ni watu wenye akili timamu tunaotambua ya kwamba hakuna aliyepewa dunia akaiimarisha, ikapendeza, ikanawiri halafu akaondoka nayo. Hakuna. Hakuna alipokea alimamu imam Al-Baihaqi rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake al-zuhd maneno ya al-hasan al-basri rahmatullahi alayh kala كثيرا ما يقول al-qawl al-hasan al-basri mara nyingi anasema ya masharaa shabab ehni vijana hawa ndo Hawa ndio wenye kujua pesa. Hawa ndio wale kujiona wana kuliko wengine. Ya masharaa شباب. Enyi vijana. Alekum bil-akhirah. Jitumeni kuitafuta khaira. Fanyeni bidii ya matendo mazuri mkapate akhira. Fa kathiiran Raiana man talaba al-akhirah fa adrakaha al mara nyingi tumeona wale waliokuwa wanaitafuta akhira wakatumia muda wao kuitafuta akhira waliipata akhira na wakaipata na dunia fa mara nyingi sana raaina mankolabal akhira fa adrakaha ma'a dunya watu wengi walio tafuta akhira waliipata akhira wakaipata na dunya wa mara aina ahlan naha tukupata kumuona mtu yoyote aliyopoteza muda wake kuitafuta dunya faharaka la ma dunia alafu kaja akapata dunia akapata na akhira hakuna hakuna kila aliyeshughulika kuitafuta dunia akaweka akhira kando ameondoka hana kitu dunia akaiacha hapo kwa warithi wake na akhira takosa lakini tumewaona walioitafuta akhira waliipata akhira na dunia wakaipata sasa usigulike na maisha. Ukaona kwamba wewe utakapoingia kwenye ibada utakuwa ni Daru Kijana asijikambua muda wa kuswali bado. Sasa hivi bado unahitajia wasichana, unahitajia kutafuta pesa, unahitajia kuonekana na kifua kinene, unahitajia kuonekana umependeza. Wewe ni kijana usiyekuwa na akili. Kijana mwenye akili ni yule anayeshughulika na lile lenye manufaa na yeye hapo baadaye. Na baadaye yako wewe ni baada ya kufa. Hakuna anayekataa kuwa atakufa. Kila mmoja anaamini atakufa. Umejiandaa vipi wewe utakapokutana na mula wako? Akakulia, wewe nilikulemesha, nikakupa ujana ujana wako uliotumia namna gani utajibu ni ndugu zanguni tuna haja ya kuitengeneza akhira yetu tuna haja ya kujituma katika kufanya matendo mema tuna haja ya kujituma kuishi na watu vizuri tuna haja ya kujituma Kutangamana na watu kwa wema Dini ya Uislamu ni dini shamil. Ni dini imeenea mazingira yote. Inakufundisha namna ya biashara kama inakufundisha namna ya ibada. Inakufundisha namna ya kuishi na watu kama inavyokufundisha namna ya kuabudu. Kwa hivyo tumia fursa yako ya uhai uliopewa na mula wako rasilimali hii iweze kukusaidia na ujue kwamba Kifo hakihitaji maradhi. wala kifo hakihitaji umri. Kifo ni wakati. Ukifika wakati wako utaondoka. Usiseme misi si Mimi nina afya nzuri. Hapana. Ukifika wakati wako utaondoka. Tutengeneze mazingira mazuri. Tukiondoka tuondoke vizuri na tuondoke salama wemo yangu nyingine ya nafaha ndugu zanguni mazishi ni ibada mazishi ni ibada na ikiwa mazishi ni ibada na sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada tuje kuabudu wama khalaqtu ljina walinsa Ila liyabudu Allah anasema umba majini na watu ispokuwa kwa lengo la kuniabudu kwa mazishi ni ibada na ibada ni jambo ambalo limekusanya kila analolipenda Allah tabaraka wa taala na kuliridhia na kila analolipenda Allah na kuliridhia amemfundisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Mtume صلى الله عليه وسلم ametufundisha yale yanayoweza kutukurubisha kwa Mola wetu na yale ambayo yatatuweka mbali na Mola wetu. ndugu zanguni Kuna mambo mengi katika misiba yanatokea. tuliwahi kuhudhuria msiba badala ya kuzika tukawa na vikao vya kusuluhisha familia. Tatizo ni nini? Tatizo ni baba wa marehemu anasema huu ni mtoto wangu akiwa wa hai na ni mtoto wangu akiwa wa mauti. Kwa hiyo nitamzika kwa mila yetu. Mila yako ni mila gani? Akataja mila yake si Mume akamwambia sisi mila yetu ni uislamu kwa hiyo tutamzika kiislamu akasema hapana na kesi ikawa kubwa na ugomvi ukawa mkubwa sana kwamba sio watu waliowezeshana kwenye hiyo mila ya kiislamu sasa wewe baba unapokuwa umemuozesha mwanao si unajua umemuozesha nani kama umemuozesha mfagaani wewe wakati unampa mtoto wako ulijua unampa mfagaani Mwache na mke wake na upagani wao ikiwa walielewana katika uhai wao wanaishi kipagani, basi watakasikana kipagani, gani usiumize kichwa waache wameachagua maisha hayo na kama mwozesha mtoto wako kwa mtu wa dini basi angalieni utaratibu wa dini na mridhike na matumwaamuzi ya dini katika sehemu hazifai kugombana. Ka sehemu hazifai watu kununiana ni sehemu za misiba. Ni sehemu za misiba. kuwa mimi baba ni mtu wa sunna. Lakini mtoto wangu sio mtu wa sunna. Na mke sio mtu wa sunna. Mtoto wangu amekufa wa mimi baba mtu wa sunna nasema mtoto wangu utamzika kisunna. Wewe baba wewe si mtu wa mtu wako usiele nikubali mimi sio mtu wa sunna na wao usinioezesha unajua mimi sio mtu wa sunna uvurugu za nini tunagombania nini wewe labda ungesema tukupe nafasi ya kuomba dua tukupe. lakini mengine tuache tuendelee nayo huu ndio mfumo wetu tuliishi tukiwa hai tutaishi tukiwa tumekufa Na naongea kwa Kiswahili mnielewe vizuri hatuna haja ya kugombana kwenye misiba Misiba ni mahala pa huzuni na misiba ni ibada. Na kama ni ibada tutaitekeleza vile tumefundishwa na Allah tabaraka wa Taala. Ikiwa huyu ambaye amekufa hakuwa anaitakadi ni akiwa hai utamlazimisha aitakadi akiwa amekufa. Hata leo mpaka hayawezepo na manufaa yeye Ikiwa hali namna hiyo. Wewe baba au shemeji au mjomba unapokwenda kwenye msiba we wajibu wako ni kumsaidia mfiwa mlewaze amekuhitajia mahali pa kushiriki utashiriki amekwambia hapa usishiriki, usishiriki tosamia na vizuri Tabia ya watu kwamba sisi ndio upande wa mama sisi ni upande wa baba sisi tuna haki mwenye haki ni mume wake na watoto wake Hawa ndio mwenye haki na maiti wao. na nyinyi wengine wajomba mababu majirani ni washirika, wasaidizi na ndugu wa karibu wa kuwalewaza kwa mhakikilari wale wafiwa, huu msiba tutaupeleka hivi basi nyinyi ndugu hamna zaidi ya kushauri sisi tunashauri, shauri tufanye mbili, tatu. 3 wengine wanasema hakitaki ushauri wenu ni mzuri lakini kwa leo hatuwezi kuutumia tunatosheka tutaendelea kushiriki pamoja tunahuzunika kwa pamoja tunabakia kumuombea dua maiti wetu na haya ndo maisha ya Kiislamu haya ndo maisha ya Kiislamu kuna haja ya watu kukutana msibani. Huu anakumbania shuka, huu anakumbania ndoo. Hapana. Lakini jambo la msingi ambalo napenda nilikumbushe kuna baadhi ya mawazo na kuna baadhi ya fikra za watu huwa wanaona mkikusanyika kwenye msiba kama hivi, hamkusoma Qurani, hamkumswalia mtume wao jamaa wamemtupa maiti wao bwana. Wamemtupa maiti bwana. Mechi tunaoombea dua. Ah ah. Hapana. Tumefanya alipofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alifu Alifiwa nabi Khadija akiwa mtume. Kipenzi chake mkubwa. Hakumsomea hata kulillahu tatak. Kwa nini alikuwa hazijui? alikuwa na sijiu lakini nilipokuwa Qur'ani inamnufaisha aliyekuwa hai na aliyekufa inamsaidia dua alimuombea dua akamzika binti yake Zainab akamzika binti yake Ruqayyah akamzika binti yake umu Kulthum wote hawa hakuna aliyemsomea lakini akawazika masahaba zake na mwenyana mwenyewe kafa masahaba zake wakamfika ule mfumo waliokuwa mtume akiufanya Ndiyo mfumo walioendelea nao masahaba zake na ndio mfumo wa dini kwa hiyo mtu hakusoma juzu Usiseme kamtupa maiti wake a, -a. maiti anaombewa dua vinawezekana ukajenga hoja kwani korani sio dua usimeseme mwenye kwa ni Qur'ani sio dua ingekuwa dua usingesema kwani dua si korani jisimu kiswahili Ilipokuwa Qur'ani ni nyingine na dua ni nyingine Ndiyo maana mahala pa korani ukaambiwa usome Qur'ani na mahala pa kuomba dua ukaambiwa uombe dua Ukisema Qur'ani ni bora kuliko dua kuna mahala dua ni bora kuliko Qur'ani na kuna mahala kukisoma Qur'ani utapata dhambi pia kwa sababu sio mahala pa mfano kwa bidharbi amthila tatabuhul maqal mfano mfano baadhi ya watu wanaelewa umefundisha wewe unapotaka kuingia chooni wasema bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khabath ndo duya kuingia chooni wewe ukaona ah kul huwa allah luthulul qur'an ukafika kwenye mlango wa choo A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir Kul huwa Allahu ahadun. Allahu samad. Utapata thawabu hizo. Hauzipati. Kwa nini usijipati wakati umesoma? Kwa sababu hukuambiwa soma Qur'an, umeambiwa omba dua. Kila mahala pana utaratibu wake. Kwa sisi tulipokuwa tunahitaji kufuata maelekezo ya Mtume katika mazishi, tunazika vile alizika Mtume Muhammad. Sallallahu Hakusoma Qurani na sisi hatusomi Korani. Na mahala pa kumwomba dua maiti ni mahala pa kumswalia. Umuombe sana dua maiti wako kwenye kumswalia. Halafu mlango wa dua ukawa ni mlango huru. Na mlango wa dua ukawa ni mlango uko wazi, haukuwekewa wakati, haukuwekewa siku, haukuwekewa muda. Haukuhitaji kiwango, haukutekwa sharti lolote zaidi ya kusema. Na kusema huko, sema kwa lugha yoyote unayojua wewe. Na Mola wako watasikia na akantikishia wako maishi ni nidhamu na utaratibu. Na dini waelekeza na ikafundisha Kwa sina sisi ni kumwomba dua maishi wetu Idadi ya kumwombea dua hakuna idadi. Wewe una uwezo masaa matatu, ka baba yako masaa matatu. Kuna muda wa kukaa, kuna muda wa kutembea kwenye kazi zako, tembea muombea dua mzazi wako. Usijenge nitamwombea kila Ijumaa peke yake. Ah uh -uh. nitamwombea Alhamisi peke yake. Ana dua yako. Basimuombea dua yako. Na dua yako Allah anaipokea. Ukiomba Kiarabu anaipokea, ukiomba Kiswahili anaipokea. Bali inafasihi katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama kuna watu wataingizwa peponi wakishaingizwa peponi wakalipwa kwaheri zao walizozifanya kisha Allah atawaambia hii pia nyongeza yenu ninakupeni unamwambia mula wetu ushapolipo sala zetu funga zetu naheri zetu zote haya ametoka wapi anawaambia hivi ni shurfari watoto wenu walikuwa nawafanyia duniani angalieni amekucheleweshea mwisho ndo anakupa faida ya mtoto wako uliyemlea vizuri ukamtunza akajua thamani ya kukuombea msamaha kwa Mola wako ile isifari yake Allah ameihifadhi ameitunza anakupa siku ushaingia peponi hii ni ziada anakupa mtoto wako alikuwa anakuombea msamaha kwa duniani kule haya ndio maisha ya Uislamu na hivi katuelekezwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi Mundo mana akatuambia katika mambo yanaendelea kumpelekea thawabu maiti ni walad bin ni mtoto mwema sio walad qayyada hadis ameweka ukomo mtoto awe mwema mtoto mwema anayemuombea dua mzazi wake yad'ula anamuombea dua na nyinyi watu wa lugha mnajua kwamba fayl mudhar yafid istimraru ni kitendo cha kuendelea ni kitendo cha kila siku ni kitendo cha kila mara kwa hiyo watoto na ndugu tunaobakia hai tusiwasahau maiti wetu kwa kuombea dua na kuombea dua maiti wetu hakuhitaji kuweka ubani wala hakuhitaji kuona kitezo cha moto kinahitaji mdomo wapo tu useme ya rabbi msamehe mke wangu ya rabbi msamehe mwanangu mola wangu na kuomba mke wangu alikuwa ni dhaifu Jialiaka burilathi ndani ni kiwanja katika viwanja vya pepo. Usijalie kaburi lathi likawa ni katika mashimo ya moto. Mula wangu wewe una watu wengi wa kuwaadhibu Lakini mke wangu hana wa kumsumsamehe isipokuwa ni wewe. Msamehe mke wangu bifulani fulani fulani. Si mapenzi ya jamani? Vile ulikuwa unamkumbatia duniani ukamkumbatia na kaburini pia. Na kaburini unamkumbatia kwa kumuombea dua. Si ndio hivyo? Tuombeeni dua maiti wetu. Na tusiwasahau maiti wetu. Na tusiwekee maiti wetu misimu ya kuwaombea dua. Tuwaekee maiti wetu kwamba ni watu wanahitaji dua zetu kila wakati. Na imani Nitosheke na haya. Na muombe Allah Tabarak wa Taala tusamihie kashari ambao tumekosea. Awape subra na sabati ndugu zetu wa karibu na mama yetu huyu. Na ajalie kaburi lake liwe ni viwanja katika viwanja vya pepo na asijalie kaburi lake likawa ni shimo katika mashimo ya moto na sisi tuliobakia hai Allah tujalie mazingatio katika msiba huu na atusamehe makosa yetu na atujalie mshimo mwema Allah heri kwa uvumilivu wa kunisikiliza jazakumullahu khaira asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh